«Хто покине його?» – застогнав Ніколич. йдімо далі, і сил вже в нас немає. Вмираємо тут». Шість товаришів стануло. Злякалися, бо перший раз від довгого часу почули штрансінгерів голос, який вийшов з його уст, як ізнутра землі. «Ідіть, я тут останусь», – Добровський обізвався. «Ми з тобою останемось, товариші, так?» Кожний мовчки кивнув головою. Але в мремони від сербської кулі. Воркнув Сабо і затиснув зуби та блиснув дико очима. Старий сербський стражар приступив до них. «Наперед!» – «Мовчі!» – крикнув Сабо. Серб змірився до вистрілу, але Сабо вдарив його палкою по голові. Серб упав. Живий, мертвий, байдуже. Сабо забрав від серба кріс з патронами. Не найшов у його торбі ні зерна хліба. Копнув його ногою, серб покотився в дебру. Сабо взяв сліпого Штранцінгера за одну руку, Ніколич за другу, і всі сім відійшли на бік від шляху смерті. Станули й оглянулися кругом. Куди око не гляне, з усіх усюдів виглядає смерть. Із-за гори на край небі виповзли з таємних глибин землі дивовижні облаки страхіття, і ще більше місце сонця заступили. Виглядали, мов казочні у пері. Отворили великанські червоні, наче в кров скупані пащі, щоб кинутись на гори й пожерти їх разом із сімома живими єствами. Бо як посміло життя заблукати в цей цвинтар природи? На кілька кроків від них гірський хребет спадав стрімкою стіною в безодню. Вони глянули на широке море хмар під собою і на верхи гір, які здіймалися понад хмари, як величезні могили всього буття ніде, ні сліду людського життя. Всюди за мерзлим бездушним трупом простелилася ледова пустиня. А коли б десь далеко знайшлася албанська хижа, то вони не мали б сили зайти до неї. Та й що з того, як би зайшли? А замість гостинності вони б знайшли на порозі тієї хати смерть із рук диких албанців. Щось невимовно понуре шепче їхній душі, що їм уже не вернутися до життя. Їх очі доганяють товаришів, яких вони покинули. І велика туга за ними, за життям, як останнє полум'я погасаючої свічки, розгорається в їх душі. Перед ними сунуться поволі довгий ряд ціний. Повзе, як великий розтоптаний хробак, який останніми зусиллями вверчується в сизумлу, щоб там супокійно сконати. Вони простягають руки за товаришами. «Чекайте, чекайте!» – на їхній голос гомонить понура відповідь з Ярух. «Чекайте, чекайте. Найдім за товаришами», – кличе Сабо. «Там на згибіль чекає. Я маю кріс. Шукаємо албанської хати. Тепер буде десь пізно з полудня. Як не найдемо нічого, то, може, вдасться нам яким чином розпалити вогонь. Може, хтось уночі побачить наш вогонь і прийде до нас». «Вовки прийдуть», – бовкнув Добровський. «Ніколи думав, може, й люди прийдуть». «Люди?» – питав Добровський. «Люди для нас гірше вовків». Щоб витримати до вечора і через ніч, мусимо мати хочіскро якої-небудь надії, батька в Ніколич. Добровський відповів, одинока надія, якесь чудо або наші люди. Та не такі нуждарі, як ми, але… замовк. Пускаються в дорогу, щоб зійти з гірського хребта, пірнути всі румлу і пройти крізь неї на землю. Може там, глибоко внизу, є життя і людське серце. Однак усі зусилля даремні. Праворуч і ліворуч – тільки стрімкі обриви, по котрих і дикі кози не були б у силі збігти в долину. Після довго облукання вони бачать, що перед ними стелиться тільки один однісінький шлях, яким пішли їх товариші. «Де вони?» Ростоптаний хробак уже зник на край небі в морі мли. «Не можу йти, не можу стояти, ноги тремтять, тремтять, шепче Бояні. Сідає на сніг. Важка втома тягне других живосилом додолу – не сідаємо, кличе Сабо, це смерть. Та дарма. І він сідає разом з другими. Тільки Добровський стоїть і шукає чогось у темних хмарах, на горах і в густій млі над дебрами. Здається, що його вухо намагається вловити якісь звуки, котрі тільки він сам чує. Ні, ні. Ніхто і нічого не відзивається на голос болю й туги їхнього серця. Здається, що вся природа заперла дух і прослухається до кроків таємного великана, що тихо йде верхами гір, то знову ховається по безоднях, щоб люди його не бачили і не чули його кроків. Серед незбагненної безконечної могильної тиші доходить до їхньої душі як останній сон, який здавно вже завмерлий голос із далеких сонячних країн, і тихесенького гомонить і бренить, як мушка в зеленій сонцем лиліяній траві. Наче з позасумерків віків, з безкрайніх засвітів, із-за океану вічності, ніжно-мрійно, тихесенько гомонить «Тату, тату, сину!». Вони стропинулись і глянули на себе.